Yle Areena. Siinäpä kuultiin kello 10 uutiset. Kello on viisi minuuttia yli 10. Että tästä lähtee liikkeelle. Nimenomaan liikkeelle lähtee kansakunnan kahvitunti. Minä olen Samuli Aaltonen. Oikein hyvää aamupäivää ja lauantaita. Kiitoksia Hakasen Jyrkille myöskin hyvästä aamun seurasta. Yle Radio Suomi. Minkä suuremman osa sinä olet? Vai oletko minkään? Siinäpä meille uusi uljas kysymys kansakunnan kahvitunnille. Tänään, tässä ja nyt. Jos et oo minkään suuremman osa, et koe olevasi, tunne olevasi, niin mikset? Tarviiko kuuluukkaan? Joskushan on ajateltu, että kyllä ihmisen tarttisi johonkin kuulua, että olisi hyvä. Tämähän on su sukua vähän sille suurelle peruskysymykselle. Kuka minä olen ja mikä mahtaa olla tehtäväni täällä? Mä se saattaa hyvinkin hahmottua sen myötä, minkä osana toimimme joka päivä, viikoittain. Keitä me nimenomaan ollaan, mikä on se mun posse ja porukka ja mitä me saadaan aikaan. Perhe ja lähipiiri tietysti on se ehkä pienin yksikkö, johon suomalainen luottaakin perinteisesti aika tiukasti. Kaikki kun on nämä tämmöiset kyselytutkimukset osoittaa, että kyllä me niinku perheeseen, lähipiiriin, Luotamme Isompi sakki sitten onkin vaikka kansakunta. Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että kaikkiin oman maan asukkaisiin voi luottaa. Tästä kerran kansakunnan kahvitunnilla puhuttiin parituntinen lauantai-aamupäivä. Mutta nyt kun on uutta dataa, taas on kyselty tunnelmia ja julkaistu uusia numeroita, niitäkin ehkä tässä lähetyksessä tarkemmin, niin luotto poliitikkoihin laskee kyllä oikeastaan koko ajan kautta linjan. Kortteli tai kylä voi olla se suuremman osa, johon kuuluu kaupungin osa, kaupunkilääni, maakunta, maan osa. Joku brändi. Oma porukkahan voi olla myöskin leima otsassa, josta ei oikein siis pääsekään. Brändihän tarkoittaa alun perin tota polttomerkkiä. Nykypäivän versio on varmaan sitten tatuointi. Työpaikkakin voi olla porukka, johon identifioidutaan ehkä tiukastikin ja en mä tiedä. Jos mä tatuoin turkoosin ylen olkapäähän, niin en ole varmaa, että saanko palkankorotuksen vai kenkään. Sähän on vähän tyypistäkin kiinni. Mutta ihmiselle tekisi hyvää kuulua johonkin ryhmään, laumaan, johonkin porukkaan. Tuo on se perusväite, josta tänään liikkeelle. Vaikkei nyt koko niin identiteetti ja oleminen siihen perustuiskaan, niin olisi silti semmoinen... Perusturvallisuutta rakentava ajatus, ettei ole ihan yksin koko maailmassa omien tarpeidensa kanssa ja itselle tärkeitä juttuja pitämässä esillä ja puolustamassa ikään kuin koko maailmaa vastaan. Mitä tämmöiset itseä suuremmat sitten voisi olla? Voiko uskonto olla semmoinen? Voisi varmaan olla. Seurakunta ainakin voi. Mikä tahansa seura, johon kuuluu urheiluseura, ompeluseura, raittiusseura, vertaistuki siinä. Esimerkiksi voi olla sellainen, tai sitten niin päin, että jostakin seurueesta saa, saa myöskin tämmöisen vertaisen tuen, vaikka se mikään tuki olisikaan. Vapaamuuden lossi, olisiko mahdollista työpaikka, tuossa oikeastaan tulee mieleen, joo. Jyrki Hakanen äsken kyseli vähän kylväkarttaa, että missä päin on kylvöt menossa. Ja mainitsi, että Lapissa... Ei ainakaan vielä ole terveisiä myöskin Inarista ja oikeastaan Inariin, Radio Saamen, hienolle porukalle. Siellä pääsin vierailemaan tässä tällä viikolla ja kyllä se ihan selvästi niin on, että siellä ollaan vahvasti osa jotakin suurempaa kuin ajattelee niin kuin tuota Tommosta tuota, saamelaista kulttuuria, joka kuitenkin on ehkä äh, sitten ryhmänä jotain muuta kuin valtavirtaa, niin siinä varmasti tulee myös semmoinen yhteenkuuluvuuden ja johonkin suurempaan kuulumisen tunne jotenkin niin vahvasti esille ja kyllä sen huomaa. Kannattaa seurata Yleltä oddasattia Sattia, kuuluminen vähemmistöön, mahdollisesti vääntäminen oikeuksista ja tasa-arvosta, niin varmasti yhdistää ja varmasti vahvistaa. Joo, Kanskunnan kahvitunnilla puhelimen tilanne on sellainen, että sitä ruuvataan just tänne oikeaan osoitteeseen ja numeroitakin mä sitten kerron sen takia vasta kohta ja ehkä sen takia tässä nyt alustan näin voimakkaasti. Mutta tännehän pääsee Whatsappilla myöskin, Whatsappin kautta numero 0401455666, siis 044, anteeksi nyt sanon uudestaan tuon, 04014. 5 5 6 6 6. Se on se sama WhatsApp-numero, joka näissä Radio Suomen valtakunnallisissa lähetyksissä yleisestikin ottaen on aina käytössä. Niin tänne voi laittaa kyllä. Tänne kohta pääsee myöskin puhelimella. Podkastaa tästä liikenteeseen aiheeseen liittyen. Niin tämä kuvio, tämä on kolmas nainen. Me ollaan ne. Kerran kohtasi me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka, jotka rakasti. Me ollaan ne, joita tuuli heitteli. Me ollaan ne, jotka kerran peitteli. Me ollaan ne, joilla syytä on huokailla. Jolloin muistoja kipua kaipuuta. Me ollaan ne, jotka luopuivat paljosta. Ollaan ne, jotka kosketti onnea. Me ollaan ne, joita tuuli heitteli. Me ollaan ne, jotka lyö kerran Jolle kaukana pilvissä välähti, nähkää toisenne, uskokaa todeksi se, minkä näette ja löytäkää toisenne Kyllä, kun tästä kun alkaa miettiä, että minkä suuremman osa olet. Kyllähän se on tietysti sellainenkin asia, että jos otetaan huomioon me, niin siinähän on itsekin mukana. Se voisi olla se yksi semmoinen, kun puhutaan siitä, että ollaanko me, eletäänkö me sellaisesta yksilökeskeistä aikaa vai onko tämä tämmöinen yhteisöllisyys jotenkin nousussa? No se on todettu, että nousussahan se on, sehän on vähän niin kuin muotiakin jopa oikeastaan, mutta sitten Siinä yleensä kiinnostaa, että millä asialla ollaan, koska niin sanottu populistihan hyötyy siitä, jos ei kiinnosta, <tota, että millä asialla ollaan. Et kunhan ollaan, että hyvinkin tyhmälle asialle saatetaan kerääntyä, jos se on vaan tärkeää, että on porukka. Ei yksin kauan naura, sano vanha kansa, ja myös sano niin, että yksinäisyys on tietenkin hieno asia, mutta pitäisi olla joku, jolle kertoa, että että se on hieno asia. Joo, näitä WhatsApp-viestejä mä nyt sattuneesta syystä tässä sitten selailen, koska tänne päin nyt numerot käänny. Mä sitten kohta jo mietin tähän jonkun väistävän numeron, mutta eiköhän me kohta saada tämä myöskin homma toimimaan. Mutta täällä niin puhutaan sitä, niin pohjala -asia ollaan. Joo, minä on meiltä ja muuten meidän rannista, eli pohjala ollaan, ollaan täällä laitetaan. Lalita. Onkohan tuossa joku Kirjautusvirhe. No, mutta voisi olla noinkin, joo. Reservin sotilaana kuulun isoon porukkaan osana, samaan porukkaan kuin komentajakin. Ja sitten täällä on tämmöinen, Katin viesti on tällainen, että ihana teema, kun tätä mainostettiin, niin ryhdyin asiaa miettimään, ja piirsin omaa kuuluvuuttani paperille, ja se oli silmätaavaa. En ole yksin. Ja mä uskon, että toi voi toimia noin päin, että vaikka jos herää sellainen valmis vastaus, että joo, mä tiedän, että mä oon ensisijaisesti ton ja ton firman ihminen tai kerhon, tai sitähän mä olen, jos mut kysytään, jos herätetään kesken yöltä ja kysytään, että mihin porukkaan kuva, että Jos ei sellaista niin olekaan oikeastaan, niin, niin tämä saattaa olla tämän äärellä, varsinkin kohta, kun puheluita saadaan tähän lähetykseen, niin tämmöisen asian äärellä tietenkin alkaa miettiä sitä juttua ja luotaamaan, että missä se voisi olla, mitä se oikeastaan... Mitä se niin oikeastaan olisi, niin tota, siinähän miettii elämäänsä itseään ja ympäristöä ja vaikka kuinka monia muitakin asioita. Vähän niin kuin samaan tapaan kuin horoskoopeista sanotaan, että en tällaisiin höpö juttuihin voi uskoa. Ei se mitään, koska jos sä luet jonkun päivän tai viikon horoskoopin, niin sä peilaat sitä omaan elämään. Ja oikeastaan idea onkin se, että mietit itseäsi ja mietit sitä... Omaa elämäänsä, kyllä mä nyt sanon tässä rohkeasti niin, että kansakunnan kahvituntihan saattaa toimia vähän tuollaisena samanlaisena moottorina. Tikkakerhomme on oleellinen asia. Niin justi Taloyhtiö, tuossa tuo tikkakerhon viesti tuli tänne. Jari viesti, terveisiä tikka-porukalle. Kyllä toi on tärkeää ja oleellista. Siellähän ne oikeasti tärkeää tosiaan. käydään samalla läpi. Taloyhtiöt, sama luokka. Jonkun joukkueen kannattajana voi tuntea itsensä suuremman osana. Nyt tänne tulee kyllä viestejä, nämä on hyviä. Että kyllä tämä kahvitunti tietysti tälleenkin taittuu, jos meillä ei puhelin nyt toimi. Kun nyt vielä ei toimi, ihan vielä ei. Ei puhelin toimi vielä. Niin tota, joukkueen kannattajana. Toi on oma lajinsa kyllä. Tuossa vähän aikaa sitten Tommi Bärri tämmöisessä päijät läisessä maakunnan ykköslehdessä, eteläsuomen Sanomissa kirjoitti, että joku sanoi, että ei tulisi mieleenkä laittaa päälle toisten ihmisten työasua ja mennä katsomaan heidän työtekoaan ja hihkoa, että me onnistuimme, kun he tekevät työnsä hyvin. Siis jääkiekko joukkueesta. Tää, tää, mun mielestä tämä tuli siinä vaiheessa, kun vielä noita finaaleita pelattiin tuolla Mestiksessä. Vai mikä liiga se nyt on. Ja sitten... Oli kehkeytynyt tällainen keskustelu tämän, tämän tota kirjoituksen mukaan, että kylä vastaan kylä on, on tapeltu maailman sivu, ja kyllä nytkin kaupunki vastaan, kaupunki, tai, tai identiteetti vastaan identiteetti, niin ovat sitä, mistä ihmiset ylpeytensä ottavat, ja, ja miksi ne lippunsa maksavat. Että saa olla hetken jotain muuta kuin mitä ammatikseen vaikka on. Hammaslääkäri, opettaja, putkimies. Niin, saa olla vähän kiukkunen, Saa purkaa sitä tunnetta hallituissa olosuhteissa, ettei tarvitse kadulla vääntää toista nenästä. Mikä ettei. Kun taas on se suuri kansanosa, joka ei löydä tästä tätä riemua ja ihanuutta ollenkaan, vaan ovat sitä mieltä, että no eh, niin terveelle aikuiselle ihmiselle täytyy tietenkin olla aivan sama, että miten aikuiset miehet tota, lyö kumin palasta johonkin verkkoon. Kyllä, kyllä. Mutta kannattamisen täytyy täyttää jotain hyvin tällaista alkukantaista vaistonvarasta, koska on se, onhan se nyt ihan selvää, että se on ihan sellainen tunnistettava niin oma lajinsa. Ja on, ihan ilman muuta se on, on johonkin suurempaan kuulumista, suurempaan porukkaan kuulumista. Vai mitä mieltä ollaan WhatsAppiin nyt tässä vaiheessa viestejä vaan tänne, niin luotaillaan vähän, että mitä mieltä Suomen kanssa. Mihin kaikkiin porkoihin tänä päivänä tunnetaan kuuluvuutta? Me, valkeat maan, laupuun vaikenevat, katujen lapset piiloutuu, kun raju ilman nousee. Mikirosti 100 salamaa ja nyt täällä on semmoinen jännä tilanne, että me hengitystä. Okei, porukalla tänne on mitään tullut puhelu. Onko se tuolta sitten järjestelmävalvoja DNA-alta vai joku, joka soittaa tähän ohjelmaan? sinä olet suorassa lähetyksessä kansakunnan kahvitunnilla. Ei täältä sanota mitään, kokeillaanpa tuota toista linjaa. Kuka se siellä soittelee? No mutta hyvää päivää, näköjään toimii tämä meidän puhelinnumero, Suomen Joo, suosituin. <laughs> no, olet no, no. minkä? Hei, minkä tuota suuremman osa sinä olet omasta mielestä? Minkä asian suurempi osa nee, olet? minkä suuremman osa olet? Kyllä mä luulisin, että nyt tänään mä ainakin yritin tässä itteni. No, kato, kerro, kerro lisää. En mä lähde siitä sen enempää kertoa. Pääasiassa Onko puhelimet ne? toimii ja oikein mukavaa lähetyksen jatkoa ja viikonloppuun Kyllä mä vähän arvasin, että tästä on kysymys. Kiitos, kiitos. Mähän sanoinkin äsken, jos etiä terävät korvasin, mä te ehkä huomasin, että, että kysymys oli nimenomaan, tämä. sanoin, että onkohan tämä järjestelmän valvoja tuolta puhelinfirmasta, joka soittaa, kun puhelin soi. Mutta joka tapauksessa siis niin. Nyt on auki avastu puhelinlinjat kansakunnan kahvitunnille. Minkä suuremman osa olet? Eli meillä tämä 020317600, eli 020317600, pelittää käsittääkseni jälleen. Otetaan tässä ihan tämmöisiä live-testejä, koska elämä on suuri kokeilualusta, jossa teemme reaaliaikaisesti usein sellaisia asioita, joista ei ihan tarkkaan voi kyllä olla ihan varma, että, että pelittääkö, toimiiko vai, vai eikö. Niin se vähän on. Ylellä muuten oli muutama vuosi sitten tämä Olet osa jotain suurempaa kampanjaa, jossa heräteltiin ajattelemaan, että mikä meitä kaikkia lopulta yhdistää, merkityksellisyyden luominen ja yhteenkuuluvuuden tunne, niin ne on Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä. Tuolta löytyy kyllä mun mielestä vieläkin yle.fi oletossa jotain suurempaa yhteenkirjoitettuna. Kyllä tuolla ainakin areenan puolella oli jotain sisältöjä tästä vieläkin, vaikka on tästä jo jonkun verran kyllä, kyllä aikaan. Tomi Helsteinin mukaan jokaisella ihmisellä on myös tämmöinen luonnollinen hengellisyyden tarve ja kyky. Siis ihmisen kyky uskoa ja, ja syvää tarvetta kokea olevansa nimenomaan jonkin itseään suuremman kokonaisuuden osa. Ja kyllä se niin jotenkin... Liittyy minunkin mielessäni hyvin helposti siihen yhdessä kokeminen niin jonkinlaiseen hengellisyyteen. Se on yhteyden kokemista, niin oma itseä suurempaan kokonaisuuteen ja ohjautumista tästä yhteydestä käsin sitten asiaan, jos toiseenkin. Joo. Kukaan ei tule kotoa hakemaan kirjoittaa Aino täällä, vaan on etsittävä se porukka, johon haluaa kuulua tai ainakin kokeilla, että olisiko se. Olisiko se sopiva. Se on kiva tuota, tämmönen käsityö. Taideharrastusporukka kiteellä näköjään tämän, tämän perusteella. Ja tuota, samanhenkisessä porukassa on. on tuota, sitten aika paljon vietetään ilmeisesti elämää siellä päin. Joo. Nämä leimat on sitten täällä myöskin käsittelyssä. Minusta tuntuu, että näistä kun mä sanoin, että voi olla myöskin joku kuuluminen porukkaa, voi olla jonkinlainen leima otsassa niin voihan se olla tietysti näin, että tota, ö, sulle on saatu joku sellainen käsitys itsestä, jo pienenä. Nyt se vaikuttaa, vaikuttaa niin, että ei ehkä ole ikinä tuntenut kuuluvansa mihinkään porukkaan. Joo, säskeinen puhelu tosiaan oli tämmöinen mystinen avaruudesta tullut, koska ei tämä tosiaankaan nytkään pelitä tämä meidän puhelinnumero. Uh, Schuldigum? speak English? No. Oh, Okei. Okay. <laughs> Tää on Hei. ihan barsse. Varsova, Viin. Edinburgh, Dublin, Atena, Lissabon. Siinä ne Wikin ja Köpin matkailuohjelman uuden kauden kohteet on. Toisen matkapudjetti on 50 euroa ja toisen tonni. Barscht. Barscht. me ei vaan sanottu, et ei mennä? Vikin ja Köpin matkailuohjelman toinen kausi, nyt Yle Areenassa. Yros kolme euroa. Ui, ui, ui, ui, ui. What a place. Tämä on ihan farssi, sanottiin tuossa ohjelmamainoksessa. Vikin ja Köpin matkailuohjelma pyörii tosiaan Ylellä. Tämä on Lauri Tähkän uutta musiikkia. Näissä juhlissa ei itketä. Haluun Piseviin, jotka ei enää menneessä pitele Halun olla haamuista vapaa onne Mun lasissani silkkiä pel Se itke. Täällä ei oo tilaa huonolle karmalle, uhupuheille. Mulle ei ole aikaa kuin yksi elämä. Mä haluun juopua rakkauden maljasta, Ollaan Kappit Toivon rakkaus ja elämä. Etelä-Pohjanmaalla muutesi tässä tämän kuun viimeisenä päivänä Radio Suomi on kesäkonsertissa ja se on perjantai-päivä niin, että siellä nyt ei kansakunnan kahvituntia, ei sieltä viritetä eikä, eikä juonnella, mutta kyllä mä nyt käyn sieltä ihan ilman muuta hakemassa aiheen tähän lähetykseen sitten seuraavalle päivälle, koskapa, koskapa, täällä on jo parikin viestiä tästä pohjalaisuudesta ja yli summaan näistä tämmöisistä heimoeroista, että kuin iso identiteetti identiteettiasia, se voi olla se asuinseutu ja synnyinseutu, ja silloin kyllä palataan tähän, ja kyllä tähän tietenkin ihan ilman muuta liittyy, että minkä suuremman osa olet, oletko minkään, ja tässähän on koko maailma auki, vapaamuuron silloin sanoa. Se ehkä tuli siitä, kun, kun tuota eilisissä pääuutisissa ainakin ylellä, niin esiteltiin sellaista museota, jossa Yhtäkkiä tämä no tämmöinen, no mä oon ajatellut sitä salaseurana, niin asioita on myös esillä, että miten niitä kokouksia pidetään ja mikä siellä on merkityksellistä ja, ja mihin se oikeastaan siis perustuu, niin kyllä pystyn sen kuvittelemaan ihan oikeasti, että täällä nimittäin lukee vaan, että vapaa muurari lossi ja, ja sitten kaksi peukkua. Se on hyvin vahvasti tämmöinen, johon sitä identiteettiä rakentelee, jos olet mukana tämmöisessä seurassa. Tai mikä se nyt onkaan sitten. Hyviä viestejä täällä on lisää. Siis mä otan näitä WhatsApp-viestejä. Nyt on tämän alkupuolen tätä lähetystä ottanut näitä, näitä jo ihan sen takia, että tuossa oli joku toinen pikku häpäri tuossa puhelinnumerossa. Mutta ei jo enää, vaan nyt tänne pääsee myöskin puhelimella. Siis minkä suuremman osa sinä olet? Että oletko... Oletko minkään, niin siinäpä meillä kysymys tänään. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. 0203 17600 on siis puhelinnumero kansakunnan kahvitunnille. Ja täällä on myös, että nautin niin suuresti asua maaseudulla ihanan luonnon keskellä, että koen olevani osa sitä. Tämä on Johannan, Johannan viesti. Kyllä Pystyyhän siinä siis yhteenkuuluvuutta, niin todellakin, kun asut maalla ja käyt metsässä ja olet siellä paljon, niin pystyy, pystyy ihan hyvin tuntemaan kyllä osansa, siis vahvan yhteyden. Sitten täällä kysytään myöskin, että no kerropa sitten, että mihin sinä kun tunnet kuuluvasi, niin mullahan nyt on niin keskeinen tämä yhteyden tarve, että ei tarvitse kun jonkun sanoa, että mullakin on flunssa, niin mä tunnen jo heti johonkin suurempaan porukkaan Tällaisia, taudinkantajien klaaniin sillä hetkellä, jos itellä nyt sattuu esimerkiksi niin olemaan. Ja se voi olla, että se on ehkä alun perinkin ajanut tekemään tällaista yhteistä ohjelmaa ja tämän myötä kytkeytymään suoraan tosi paljon itseään suurempaan, eli Suomen kansaan. Tämähän on mahdollisuus kuulua suurempaan tämä, tämä kansakunnan kahvitunti. Inarista tulee myöskin peukkua ja terveisiä. Joo, mä tos kerroin, pääsin tällä viikolla käymään Saamen radiolla, missä ihan erityisellä tavalla huomaa sen vahvan johonkin suurempaan kuulumisen, siis saamelaisen kulttuuriin ja alkuperäiskansaan kuulumisen saamelaiset. Niin neljän valtion alueella, siis Norjan, Ruotsin, Suomen ja sitten Venäjänkin alueella asuva. Niin kuin sanoin, minähän sanoin sitä alkuperäiskansaksi ja sitähän se on. Ei ehkä tuu, muuten Etelässä mieleen, että onhan meillä siis Suomenkin alueella alkuperäiskansa, jolla on oma kieli, kulttuuri, elämäntapa, koko identiteetti. Ja noin 8000 ilmeisesti on. Ellei mulla ole vanha tieto, niin saamelaisia tällä hetkellä. Puolet heistä asuu niin kuin saamelaisten kotiseutualueella ylälapissa, lapissa jota siis kutsutaankin Saamen maaksi. Nämä on sellaisia asioita, joita näiden kanssa saa tarkkana olla, ettei ei sano jotain älytöntä. Sitähän ei etelän ihminen huomaa, milloin sanoo jotain älytöntä saamelaisista. Joo, tämmöinen näin. Kielellisesti suomalais alkuperäistä porukkaa. Ja ilman muuta otta sattia kannattaa seurata kyllä yleltä. Ja eihän, voihan se olla siis johonkin vähemmistöön. Kuuluminen voi olla vahva tällainen isompaa porukkaa kuulumisen asia mahdollisesti Vääntäminen oikeuksista niin voi yhdistää varmasti vahvistaa. Romanit on myös tämmönen, saattaa hyvin olla tämmönen, niin perinteinen Suomen kulttuurinen vähemmistö, oma kulttuuriperintö ja siis myöskin oma kieli. Et mikä se nyt stonkaan äh, kaalo, jota, jota puhutaan, joka on uhanalainen kieli. Et kyllä meillä, meillähän on näitä porukoita sellaisia, joita jos itse ei ole... Lähimaastossa niin tietysti niin helposti unohtuu, että on olemassa. Ja, ja myöskin romanian asema kansallisena perinteisenä vähemmistönä, niin se on turvattu perustuslaissa, on ihan lakiin perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltä ja omaa kulttuuria. Joo, no sitä ei tänne ollut vielä nyt kukaan laittanut, että tuli vaan tuosta mieleen. Kului lapsena suureen sisarusparveen, kun löysin itselleni kumppanin, joka on kiinnostunut samoista asioista kanssani ja aloin elää omaa elämääni keneltäkään niin kuin mitään pyytämättä. Sepä ei kaikille sisarukselle sovikkaan, niin päin enää kuulu siihen porukkaan. Onneksi tämä pari sisarusta on aina ollut mukana iloissa ja suruissa aidosti. Tämä on Eva viesti tämä. Ei pahkaan, se Jackie Bombon bon on tämä Ricky Martinin kappale kansakunnan kahvitunnilla. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Näin on. Puhelinnumero on käytössäsi, ei muuta kuin tänne vaan Suomen suorimpaan radio -ohjelmaa. Puhelua, että mihinkä porukkaan sinä kuulut, minkä suuremman osa sinä olet. Se on kysymys tässä tänään täällä on tällainen hello Samuli alkava viesti hello joo jotenkin vaikea aihe ja tässä matkaa tehdessä oli aikaa miettiä että tätä suurta kysymystä olen elämän aikana kokenut kuuluvani useampaan eri ryhmään lähinnä toiminnan perusteella kuntosaliporukka, kuntonyrkkeilyporukka, työpaikan porukka, mutta sitten lähinnä oma on Karavaanarit. Ja tässä on tulipunainen sydän. Kyllä mä sanoisin kanssa, että tuo on aika vahva identiteetti, tämä karavaanarit. Ja ilman muuta se yhteenkuuluvuuden tunne on käsin kosketeltava, kun asetumme tasaseen riviin järven rannalle maisemasta nauttimaan. Naisten ja miesten saunavuoroissa on mielenkiintoisia keskusteluita, sekä aamulla huomenien toivotus vessajonossa. Olemme suomalaisuuden äärellä. Ai oi, mukavaa viikonloppua kaikille ja moikataan, kun ajellaan vastaan. Niin eiks karavaanarit moikkaakin, niin kuin moottoripyöräilijätkin ihan rutiinisti toisiaan, mutta voidaanhan me nyt alkaa tietysti muutkin moikkailla, eihän siinä mitään. Niin tuo on varmaan yksi tämmöinen semmoinen ihan määrittelevä tekijä kyllä. Joo. Sitten on äh, lukuisten vapaaehtoissovittelijoiden joukkoon kuuluva, Kuuluva, no Tässä ei joka nimeä, mutta kuitenkin WhatsApp-viesti on tämäkin, ja muun muassa sovittelijoihin tämä vielä jatkuu. Olen myös luovuttaja, verta, munasoluja. Niin kyllä verenluovuttajat taitaa olla aika iso ryhmä, jos ajatellaan porukkaa porukkana. Niin joo, kyllä, kyllä. Jokaisen pitäisi ajatella niin, että kun ollaan tällä ainutlaatuisella planeetalla maa, niin kuulumme ihmiskuntaan. Se, että jaottelemme täällä itsemme eri ryhmiin, niin suuri kuin tämä universumi on, niin kyllä on omaa lyhytnäköistä näkemystä tällä hetkellä toimintamme. Ai niin joo, siis noin tosiaan laajemmin niin on. Kyllä nykyisin, nythän puhutaan paljon enemmän mediassakin, on säätietoja kuin vaikka ilmastoon liittyviä. Eikö tästä nyt vähän aikaa sitten oikeastaan oli toisinpäin ja joku oli huomannut näiden kahden asian välillä olevan yhteydenkin aika hienosti. Minulla on suuren suuri onni kuulua valtavaan ystäväjoukkoon, sanotaan täällä myöskin. Joo. Olen osa punaisen Ristin järjestöä ollut jo 45 vuotta ja se on kyllä otsassa ja olen siirtänyt sen osuuden lapsille ja lapsen lapsille hyvä harrastus ja voi antaa todellista apua. Tämä on Mummo Tohmajärveltä, joka laittaa tämän viestin. Täällä on kyllä, että näitä viestejä on nyt tosi paljon. Mä näitä klikkailen täältä auki sitä mukaan ja palaan näihin ihan kohta. Ja kyllä tosiaankin niin testailen koko ajan samalla vähän tätä puhelintani. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Mehän ollaan kuulemma semmoinen yhdistysten ihan luvattu maa myöskin. En mulla oikeasti sellaista omakohtaista olen, mutta näin on sanottu, että näitä on todella paljon näitä tällaisia yhdistyksiä. Ja voihan, kai firma voi olla siis joku itseä suurempi asia. Kyllä mä muistan nuoruudesta, muistan Malskin miehen ja yhden Starkin miehen, joilla viitattiin semmoisiin firmoihin kuin Mallasjuoma ja Starkjuhan. Siis ihan... Puhekielessä käytettiin tämmöisiä lempinimiä puolituttujen puheissa. Lähipiiri varmaan puhu sitten ihan oikeilla nimillä, mutta, mutta oli tällaisia kyllä. Ja jollain on työpaikan logo ihan tatuoituna nahkaa, mikä en mä tiedä, liippaako se läheltä irvokkuuttakin, mutta tota... niin ja saattaa se huumoriakin olla. Vai onko? Mä tuossa sitä, että jos mä tatuoin turkoa siinä ylen olkapäähän, niin en tiedä, että saanko palkankorotuksen vai kenkä. Kevään pelättiin houkuttelevan maastoräjän ylittäjä Itärään takaa. Mikä on tilanne nyt? Joko esitys hakijoiden pikakäännytyksistä valmistuu. Kevään viimeinen pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 Radio Suomessa. Niin muuten tämä. Ja tota, täällä Pirren viesti meneekin niin, että johonkin puolueeseen kuuluminen on merkityksellistä, vaikka ei niin kauheasti ymmärräkään politiikkaa. Voi puolueeseen kuuluminen olla myöskin se tunne. Että olen jonkun suuremman osani toden totta. Minusta ehkä tuossa ymmärtänyt sanoa. Yhteiskuntaluokkakin on semmoinen asia, ää, joka voi olla tämmöinen itseä suurempi, joita tässä harkoinaan. Niistähän nyt taas vaihteeksi puhutaan. Ja ongelmana lähinnä. Kyllä, sen tajuu, että ei, se, ei ole ihan ongelmatonta, jos kahden kerroksen mahdollisuudet ja elinolot alkaa olla kauhean etäällä toisistaan. Mutta siis yhteiskuntaluokissa voisi olla se hyvä puoli sentään, että ei tarvitse olla yksin pitämässä puolia. Jos nyt ei vastaa, niin ainakin tuomassa esiin meidän porukalle tärkeitä asioita. Ja, no kyllä se puolien pitämistä on. Ja sitten se hyvä puoli, että asia on esillä. Ja tiedossa, eikä piilossa sillä lailla, että hajota ja hallitse. Ja sitten se voi olla ongelma, jos löytyy kansanosa, jolla ei yhtäkkiä olekaan enää joukkoa ja siihen sitoutuvaa voimaa, vaan kukin sen sijaan yksilönä joutuu puolensa pitämään. Et kyllähän työväenluokallahan oli, siis ennen vanhan kulttuuriseurat ja urheiluseurat ja opistot. Voi olla vieläkin, mutta onhan se pienempää. Vai mitä mieltä ollaan? minkä suuremman osa sinä olet. 0203 03 numeron käytössä sinä. Sen tunteen kun auto pihassa odottaa ja kun rinta repee, se on täynnä lähdön tunnelmaa tai kun olet syöksymässä uuteen suhteeseen vaikka pettymykset vielä kummittelee jos et usko, et voisit joskus kirjan kirjoittaa Tartut silti kynään ja uhmaat huijarisyndroomaa Tai kun sylis olet Tunten, jonka aamu pyöllä sut herättää, kun sydän tyyle hyppää ja parku. Voutilaisen Lauran kappale on tämä vihreätä valoja, se on sitä uutta, uutta kotimaista musiikkia, joo. Ei, meillä on pihat alkoa tänään, sanotaan täällä Liisan viestissä. Siinä on yhteisöä ihan riittämiin ja huomenna helluntai. Tässä myöskin sanotaan, että varmaan moni touhua tänään kaikenlaista ei ehkä ehti kuuntelemaan radiota. Hyvää helluntai viikonloppua. Etsinä... Ainoa ole kyllä. Tässä on elonmerkkejä sieltä sun täältä, mutta onhan siihen totta, että on aika laajalti koko Suomessa hyvä aurinkoinen keli. Kesä vallitsee. Onko liiottelua? No jotain, jotain tonkaltaista, kaltaista. Vaikka pitkä maa on tosiaankin ja puhuttu näistä maisemista niin kyllähän siellä lumi sulaa todella kovaa vauhtia. Ja kyllä se, jos se noin yhtäkkiä sulaa, niin kyllä se tulvaa tietää sieltä tulee ylämaastosta, nimittäin julmasti vettä kerralla. Ja onhan se ihan erilainen maisema joku, kuin täällä etelämpänä, eli olosuhteet ja tilanteet vaihtelevat kovasti. Mutta kyllä pihat on kova juttu, vain laiskuus on rajana. Puhun tietenkin omasta kokemuksesta, ideahan on ihan älyttömän hieno, siis minusta kiinni. Tämä on siis kansakunnan kahvitunti, ja kun sanon minä, niin tarkoitan Samuli Aaltosta, joka siis täällä on ja höpöttelen, ja ja tota, ton, tänne pääsee myöskin puhelimella kohta tuossa kello 11 uutisten jälkeen, kun tässä on ruodinnassa tämä tämmöinen asia, että kun, onko ihmisen hyvä kuulua johonkin itseään suurempaan? No okei, no jos on, niin minkä suuremman osa sinä olet? Mutta on sanottu, että ei ihminen oikein tässä elämän valsissa yksin jaksa tai pärjää, mutta hän on ihan toisiakin mahdollisia näkökulmia. Täällä esimerkiksi on, että olen yksinäinen yöjuoksija. Hiljaisuus on ihanaa. Olen introvertti. Työssä olen koko ajan toisen iholla. Nyt kun aikaa miettiä tuota yöjuoksuhommelia, eikö tuossa yksi kansanedustajapresidenttiehdokas, hän oli tämmöinen yöhiihtäjä, jossa varmaan kokee siis Pekka Haavisto. Niin myöskin sitä sellaista todella irtipääsemistä ja, ja sitä keskittymistä. Saattaa olla hyvin meditatiivinen tilanne. Joo. Eikö pelota? Ei tietysti valoisat kesäyöt nyt silleen, mutta ehkä toi talvella onkin sitten vähän jäissä tuo harrastus, vai veätkö sitten? Kesät, talvet tulee heti mieleen. Ö, on olemassa jo ihmisiä, jotka ei oikein porukassa edes viihdykää, eikä siinäkä mitään. Ymmärsin hyvin nuorena olevani osa maailman kaikkeutta, sanotaan tässä pienenä hiukkasena kaikkeuden ajan välähdyksenä. Sitä myötä ymmärsin myös yhteyteni koko maapalloon. Ja Ymmärsin myös pienuuteni. Lopputuloksena tajusin, että elämän tarkoitus on elää mahdollisimman hyvin ja tehdä hyvää itselle ja toisille, koska pieniä ollaan ja vain hetken täällä olemme. Onpa syvällisiä hienoja nyt nämä WhatsApp-viestit tänään tässä. Sitähän toi Saa mitä tilaa, niin se on aina kahvitummeilla ollut. Tarkoitan, siinä neljän ruuhkassa joku koiran leuka on joskus sanonut, että ruuhka on muut ihmiset ja siitä kyllä tunnistaa ittensä. Joo, täällä oli pari viestiäkin, jossa tota liikenteen osana koetaan hyvin vahvasti aina aamusia ehkä iltapäivisinkin ja mä otan tuossa uutisten jälkeen kohta myöskin. Ilman muuta esiin. Ja sitten tuntemattomien kanssa juttelu on täällä yksi tällainen viesti, kun mä mainitsin, että on tää Ylellä muutama vuosi, että tämä olet osa jotain suurempaa kampanjaa. Ja sieltä löytyy Areenasta muuten oikeasti tämmöinen jakso vieläkin, että milloin sinä olet viimeksi keskustellut ihmisen kanssa, josta et tiedä mitään. Että tässähän saatetaan kulkea toistemme ohi ja Yle silloin järjesti mahdollisuuden kohdata niin kuin toisiamme sokkona ihmisiä toisiaan sokkona. Joo, mennään tota, kello 11 uutisia ja sit, sitten tänne pääsee puhelimella myös ihan normaaliin tyyliin tässä lähetyksessä, että alko vähän erikoisella tavalla, mutta ei hyvä, siis konstit on monet, että jos ei yhden niin sitten toisella tavalla. Tänään on 18. päivä toukokuuta, Erkin Eeron, Eerikin Eerikan, Erkan ja Eerikin niin pari päivä ja tänään on kansainvälinen museopäivä ja tänään on muuten sellainen päivä, kun tuosta seuraavasta kappaleesta sen julkaisusta on Kulunut tasan 60 vuotta. Se on House of the Rising Sun. Tämän jälkeen kello 11:00 uutiset. There is a house in New Orleans. Venäjä pyrkii sitomaan Ukrainan joukkoja Harkovan alueella, arvioi puolustusvoimien komentaja. Komentaja Janne Jaakkola mukaan uuden rintaman avaamisella vaikutetaan myös muualla tehtäviin operaatioihin. Ratkaisevaa on hänen mukaansa molempien kannalta kapasiteettien riittävyys. Venäjä pyrkii sitomaan Ukrainan asevoimia koko rintamalinjan pituudelta ja sitä kautta luomaan sitten edellytyksiä mahdolliselle menestykselle. Ei pelkästään ole kysymys siitä, että Venäjä valtaa kylän kerrallaan pikkuhiljaa etenee aika isoilla tappioilla, vaan tähän nousee nyt nämä kaksi isoa kysymystä. Eli teollinen kapasiteetti, miten Venäjän puolella, miten Ukrainan puolella lännen tukemana kyetään sitä sodankäyttökykyä tukemaan teollisuuden kautta. Ja toinen iso kysymys, että miten kyetään näitä joukkoja, uusia joukkoja generoimaan sille alueelle. Ja tämä on tietysti Ukrainalle erittäin merkityksellinen asia. Tähän liittyy sitten tietysti aivan olennaisesti se kysymys siinä, että missä Venäjällä on reservejä jatkaa sitä hyökkäystä, ja toisaalta taas, että missä Ukrainalla on kykyä materiaalia ja henkilöstöä myöskin jatkaa sitä vahvaa puolustusta. Sanoi puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola. Saksassa Münchenin lentoasema perui aamun lentonsa ilmastoaktivistien mielenosoituksen takia. Lentoja ohjattiin muille kentille ja useita lentoja on myös viivästynyt. Paikalla ollut toimittaja raportoi ainakin kahdesta mielenosoittajasta kiitoradalla. Poliisi on havainnut epäkohtia ravihevosten kuljetuksissa. lounais valvonnassa havaittiin eläinkuljetusrikkomuksia. Yhdestä hevosta kuljettaneesta kärrystä puuttuivat muun muassa jarrut. Valvonnassa tarkastettiin noin 30 ajoneuvoa kaksi minuuttia yli 11 on kello, kun uutiset päättyy Radio Suomessa. Yle Radio Suomi. Kansakunnan kahvitunti tässä jatkuu tonne puolen päivän uutisiin Urheilunradioon saakka. Aaltusen Samuli, olen minä oikein hyvää aamupäivää ja huomenta ja tervetuloa kuulolle taikka kohdakkoin osallistumaankin. Tänään pääsee myöskin puhelimella. Tässä nyt on pähkäänty sitä kovasti, että minkä suuremman osana tässä itsensä voi kokea, että minkälaisia kaikkiin porukoihin me niin kuin itse asiassa kuulutaan näinä päivinä. Tässä on tullut, tämä on todella laaja, nyt on tämä haarukka, että kyllä sitä voi niin kuin, aika monenlaisen touhun, meiningin, seuran, kerhon, firman osana itsensä kokea ja sitä kautta hyvinkin merkityksellisenä tuntea elämänsä, että kyllähän meidän niin kuin, täytyisi varmaan johonkin kai kuulua, vai tarviiko ihmisen mihinkään kuuluakaan. Sekin on yksi mahdollinen näkökulma, ja kyllähän täältä, sitäkin tuotiin esiin, että kyllähän introverttina ihmisenä se oli tuo yöjuoksija, joka laittaa tuota, WhatsApp-viestiä, että oikeastaan kiva olla kun on koko ajan ihmisten iholla niin kuin töissä, niin sitten vapaa-ajalla yksin sellaisessa meditatiivisessa. Yöllä kun juoksee, niin siinä ei ole ketään. Mä kyllä pystyn tuon kuvittelemaan, että siinä ei ole paljon häiritseviä ajatuksia varmaan olekaan. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Näitä WhatsApp-viestejä taas, joka siis WhatsApp-numeromme on 040 14 55 666, siis 040 14 Nämä sekä puhelin että WhatsApp-numero, niin nämä löytyy myöskin tuolta yle.fi kautta radiosuomi. Sieltä sivulta, että nämä on nämä samat, jotka näissä valtakunnallisissa lähetyksissä on käytössä, niin myös kansakunnan kahvitunnilla. Ja täällä on WhatsApp-viesti. Niin, sitä olin sanomassa, että mä en, en näitä nimiä tuo esilleen. Niitä on kirjoitettu juuri siihen viestiin. Jos on, niin sitten mä kerron kyllä terveesti, että kuka viestittää. Niin. On tämmöinen viesti, että aivan mahtava aihe aamuun. Sopivan syvällistä keskustelua ja pohdintaa olematta kuitenkaan liian raskasta tai synkistävää. Juuri lähdössä itse töihin. Tämä toi itselleni merkitystä tähänkin päivään ja huomasin kuuluvani moneen porukkaan. Vaikka olen usein tuntenut olevana, olevani ulkopuolinenkin. Olen osa isompaa, mutta pysyttelen usein tarkoituksella hieman taustalla. Kuitenkin mukana. Joo, tuttu ajatus tuokin kyllä. Sitten täällä myös, että mukava kuunnella pohdintaa ja jutustelua osuvaa ajankohtaista ja tarkkaa sekä vahvasti kuuntelijoita osallistavaa. No joo, tämä on tosiaan kansakunnan kahvitunnin idea on tämä, että tätä tehdään porukalla. Tämä on myöskin tällainen kontaktiohjelma ja keskusteluohjelma, eli nämä oikeastaan sisällöt niin koko lailla niin aina, aina sitten Kostuu näistä viesteistä taikka puheluista tähän lähetykseen ja aina että täällä nyt jonkinlainen aihe alustetaan ja sitä kehitellään, Et ei siinä mitään, mutta se pointti on juuri tämä, että tähän niin oikeastaan on juuri sitä yhteisöllisyyttä, mistä tässä nyt on yhdeltä kantilta taas tänäänkin on, on kysymys. No niin, sitten täällä on, että kuulun työperäiseen ihmisallergiaa potevien ryhmään. Jaha, jaha. Tarkoittaako toi nyt sit sitä, että erakoidutaan ja Eristäydytään, vai mitähän tämä tarkoittaa? Tämä on vähän tämmöinen kryptinen ja arvotuksellinen. Nyt kun on kuunnellut tätä keskustelua, niin ehkä kukin kuuluu siihen ryhmään, mihin ryhtyy. Ei ole kyllä helppo aihe pohdittavaksi, sanotaan tässä. Joo. Ei aina oo, että tässä on saattaa olla, että tämä jää aikakirjoihin myöskin tämä tämän lauantain lähetys sellaisella merkinnällä, että se oli se kansakunnan kahvitunti, kun Juontaja Aaltonen otti liian vaikean aiheen, mutta ei nyt vielä luovuteta. Kyllä tuolla oli todella oli sellaista syvällistä matskua ja hyviä huomioita tuossa ensimmäisellä ohjelman puoliskolla. Pentti, terve! Alkaa tämän viesti. Kuulun maailman tärkeimpään osaan ihmisiä. Olen siis maanviljelijä. Suomessa tämä on tietysti ongelma, koska vain Suomessa pilaa vesistöt, ainakin jonkin, ää, nyt en saa selvää mikä sana, jonkin mielestä. Tiedän kyllä, että tämmöistä viestiä ei yleensä lueta. Oli hyvin tiedetty, yllätti meidät kaikki tämä tilanne. Tässä Niilo on tämän asian ytimessä yhdellä tapaa. Union Man onko tuttu kappale? Neil Youngin sitä sellaista vanhempaa klassista. Kyllä, tuo tietyissä piireissä tunnetaan kyllä. Mä muistan yhden työkaverin, joka on töissä ja oikeastaan pitkin katuja kulkiessaan Myös aamu yöllä hän saattoi puhjata laulamaan Union Man kappaletta, Neil Youngin kappaletta. Tämä on hyvin ajankohtainen asia tälläkin hetkellä, ajankohtainen kappale. Yhteiskuntaluokat muuten herätti tuossa myöskin he pari kommenttia, että sehän on ihan totta, että Suomessakin vallitsee ihan selkeästi luokkaerot ja on, on yhdys, yhteiskuntaluokat olemassa, vaikka niitä samalla tavalla ei tunnusta, että miten se oli tunneta ja tunnusteta kuin esimerkiksi Britanniassa. Niipä, mutta kyllä nyt ylpeänä on työläiseksi esittäydytty niin kuin aika perinteisesti, en tiedä koskeeko tämä niin kuin eliittiä ja yläluokkaa siis sillä tavalla, vaikka hyvä hyväosaisempikin, niin varmaan tarvii <lacht> ilman muuta myös jotain itseä suurempaa, johon kuulua, vaikka ei ehkä samalla tavalla puolen pitämistä tarvitsekaan, paitsi vallankumouksen hetkellä jonkinlaista suojaa, mutta se on eri asia. Ja virma ja työpaikka myös, niin kyllä täällä sanotaan, että en mä nyt näitä firmojen nimiä ehkä ole luetella, mutta täälläkin ylpeästi kerrotaan kyllä, että ollaan osa tämmöistä itseään suurempaa, vaikka tämä on tämmöinen ylikansallinen firma. Niin, kyllä mä sitä äsken, että en mä nyt osaa vieläkään ehkä hölmöyttä, niin hävetä mitään yleläisyyttä, joka on minun työpaikka. Kun sanoin tuossa, että Malskin ja Starkin miehet muista, mutta on sellaisia tuotemerkkejä, jotka voi sanoa, kun ei enää sen nimisiä olekaan ne firmat. No joo. Että onko, jos on työpaikan logo nahkaa tatuotuna, niin olisi kiva nähdä kyllä kuva. Että niitä voi laittaa tänne myös WhatsAppin kautta olka varressa, jos, jos on tämmöinen. Että yli summa, jos voi sitä tekemistään, on niin onnellisessa tilanteessa, niin suunnata, johonkin, mitä arvostaa, kokee merkityksellisyyttä, niin, niin onhan siinä silloin itseään suuremman päämäärän eteen jotain tekemässä. Yhteistyö on, on johonkin suurempaa kuulumisen merkki, mutta on tuo kaupallinen media, niinku telkkari vaikkapa, niin pilannut tämän hienon sanan merkityksen osast osittain ainakin, kun sitähän sanotaan yhteistyöksi, kun joku maksaa niin viulut, mutta eihän se ole mitään yhteistyötä tämän sanan alkuperäisessä merkityksessä, vaan sehän on ostamista. Ehkä nyt yhteisön jäsenyyttä, niin eikä sitä voi ostaa. Tai sitten se ei ole yhteisö, se on jotain muuta. Vai mitä mieltä ollaan? Ottakaa ihmeessä, vaan tuota kantaa tähänkin asiaan. Täällä on myöskin vaivaisten mommojen ryhmään. Ilmoittautuu Annikki täällä kuuluvansa tuolla. Hyvää huumoria. Siis silleen, että ö, voihan se olla oikeasti vakavakin se tilanne, mutta että vakavista asioista just kannattaa heitellä vitsejä. Sitten se todellakin auttaa ja on kohdallaan. Marja Mikkelistä kertoo, että päätyössä turva-alalla tunnen todellakin suurta yhteenkuuluvuutta kollegojen kanssa sekä myöskin asiakkaitteni kanssa. Turvallisuus on jokaisen yhteinen tunne. Myös sopimuspalokunnassani ja palo yhteisössäni on hyvin tiivis yhteenkuuluvuuden Suoma tunne yhteenvetona siis turvallisuusala ylipäätänsä. Joo. on upeaa saada olla osana näitä yhteisöjä on siis Maria Mikkelistä joka laittaa tämän. onpa hieno viesti tämä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17600. En tiedä, hypinkö nyt asiasta toiseen, mutta kun täällä kysytään kerran, että milloin se House of the Rising Sun nyt sitten on tehty, no tämä saattaa olla mulle taas viritetty Ansa ja kompa kysymys. tosi justi uutisiin mentiin tällä House of Rising Sun, joka on kaito The House of the Rising Sun, kun sen on tuo The Animals levyttänyt! Ja se E-kappale on julkaistu levynä siis tasan 60 vuotta sitten, eli se on ollut 18. toukokuuta vuonna 64 julki tämä versio tästä. Että kun tämähän on vanha kansanlaulu sinänsä Yhdysvalloista tämä ja niinpä siitä tuli tämä eurooppalainen megahitti. Siis eikö se nyt niin oo, että Ruotsi, Suomi, no joo, olihan Kanadat ja jenkit siinä mukana, että oli se iso, iso hitti, mutta Briteissä myöskin, niin on ollut silloin, joku ehkä muistaa tuonkin päivän, kun toi on julkaistu, ja on sitten sit ollut hitti siitä vuosia eteenpäin, että moni saattaa muista. Minä nyt en aikalaisena sitä muista, mutta tulipahan soitettua. soitettu. voisan sitä siis ihan oikeasti, niin tässä viestissä vaan sanotaan, että on tuon kappaleen siis jonkinlainen syntymäpäivä. Niin on, on. Että näitä merkkipäiviä, kun perinteisesti radiossa aina otetaan kovasti esiin, niin mitä varten ei voisi oikeastaan juhlistaa niin kuin joidenkin tällaisten kappaleiden niin, niin noita synttäreitä. No joo. Yksi miete keskusteluun. Kokemus kuulua johonkin isompaan joukkoon voi tulla myöskin osallistumatta. Itse kuul, koen kuuluvani kalastajiin vuosittain maksamani kalastonhoitomaksun kautta ja saamaan Norppien auttajiin kuukausittaisten hyväntekeväisyysmaksujen kautta. Toi on kyllä tosi hyvä toi, että ostan kalastusluvan, vaikkei. Kalastaisikaan, siinähän todella kuulutaan porukkaa ja kannatetaan. Siis hoitomaksujahan nämä on, niin siinä tuossa on vinkeltavalla järkeä. Aika moneen ryhmään kuulun kyllä tyttäret, vaimot, äidit, mökkiläiset, hesalaiset, hussilainen, martat ja sitten flunssaset, joita äsken vähän kyselinkin salaperää. Joo, kyllä, täällä tääl on näitä ryhmiä, todella on, ja sitä hajontaa on, ne moni kuulu totta kai, moni, moni ryhmi. Täälläkin ilmoittaudutaan eläkeläisiin, Rantakastellin tyttöihin, entisten työkavereiden ryhmiin, WhatsApp-kaveriryhmään, ystävien ryhmään. Terveistä aurinkoisesta Oulusta, tämä on päivin viesti, ja tuo Rantakastellin tytöt, niin ne on niin kuin nuoruuden kaverit, tässä vielä täsmennetään sitä, ja Onhan se muuten sellainen, että jos olisi ollut järkeä mennä, kun on ollut parikin tilaisuutta mennä tuota noihin luokkakokouksiin, kun nehän on niitä ensimmäisiä porukoita, joihin todella on kuulunut varmaan hyvässä ja pahassa, niin, niin tota, mä siis suorastaan kadun sitä, että on ollut silloin jotain muka muuta tekemistä. Nyt kyllä lähden, jos joku kyselee, niin luokkakokoukseen. Tämä on Pelle Miljoona. Posti toi taaskin vaihdo laskuja. Ei se mitään entisetkin on vielä maksamatta. Ulos sottomiesovella koututtaa. Sisään vaan ei ole mitään. Mitattavaa. Kulta sinä tiedät, kuinka paljon yritän, mutta rehellinen työ ei tunnu enää riittävän, jos tahto elää ja asua tässä rikkaiden ihmisten maassa. Laita se punainen mekko yllesi. Sama joka sulla oli silloinkin, kun ensi kerran kohdattiin. Ja mä saatoin suut kotiin. Paikoja, jossa musiikki soi ja on värivaloja. Ruuat parempia ja juomat kalliimpia. Naiset nuorempia ja kaunimpia. Mutta mikään ei voi voittaa sitä tunnelmaa, jonka saa kun astuu tuohon kulman kuppilaan. Tunne, että on todella olemassa. So Vapaudesta aika paljon ihmiset täällä kertovat, tai siis sinä kerrotte, kerrotte. Täällä tuota, WhatsApp-ryhmässä myöskin täällä on, kuulun maaseudulle ja nautin elämästäni vapaudestani. Elää yksin eläinteni kanssa. Elämä on hyvä, mitään en tee enää pakon edessä. Kuulun henkisesti kasvaneisiin herkkiin, mutta vahvoihin ihmisiin. Huh, onpa hieno. Tämä on Hannen viesti. Jatkuu näin. Olen selvinnyt isoista vaikeuksista ja katastrofeista ja luonut itseni kokonaan uudelleen. Olen tästä kiitollinen ja niin onnellinen. Kuulun hyviin ihmisiin. Kyllä tuo kuulostaa, Hanne. Tuo on oikeasti semmoista tekstiä, että tuossa täytyy tuntea itsensä ja ihan selvästi niin olla sellaista itsetuntoa, tervettä itsetuntoa. voiton sanoa ihan tuolla lailla selkä suorana. Tätä täytyy oikein miettiä. Tuo on hieno, hieno, hieno viesti. Hei Samuli, osa isompaa porukkaa. Kuulun hoitoalan isoon porukkaan. Hoitoalalla on ryhmiä monta, mutta yksi erityinen ryhmä on vakkariyököt. Niin, kyllä, niin siis yö, yöhoitajat, yövuorot. Yököt painaa kymmentuntista työvuoroa. Terkkuja yököille. Nythän he on nukkumassa, tai täällä on niin oikeastaan tämmöisiä kuvia tässä viestissä, että sängyn kuva. Tämä on Liisan viesti. Oikein, kiitos oikein paljon tästä myöskin. Tämä on, kyllä, tämä on kyllä hieno. Töissä ollessa täällä on myös sitten viesti, tämä on paljon näitä työelämäviestejä. Töissä ollessa kuuluin milloin mihinkin työuhteisöön ja porukkaan. Nyt kuulun hyvin monen kirjavaan eläkeläisporukkaan, joka on kaikkea muuta kuin yhtä massaa. Tämä on terveellinen viesti, kun puhutaan eläkeläisistä niin samaan hengenvetoon. Vaikka kysehän on vaan siitä elämänvaiheesta, ottamatta ollenkaan kantaa, että miltä alalta ja missä tilanteissa. Eläkkeitä on myös monenlaisia, monen suuruisia ja kaikkea. Ei ole olemassa sellaista ryhmää kuin eläkeläiset siis sinänsä. Onpa muuten hyvä, että tuo viesti tuli tänne myöskin. Ajattelin, että kärsimys yhdistää ihmisiä, kirjoittaa Arska. Jokaisen elämässä on hetkiä kun ei tunne suurta yhteyttä toisiin eikä jaksa innostua elämän tarjoilemista asioista. Kaikki tämä on luonnollista ja juuri siksi voisi yrittää keventää kohtaamiensa ihmisten taakkaa aina, kun se on mahdollista. Tämä on, tämä on Arskan viesti. Ja sitten täällä myöskin kerrotaan näin, tässä ei ole nimeä. Mies vieressä sanoo, että kokee kuuluvansa tiiviisti veronmaksajiin. niin. <tä> Niin, muuten on olemassa veronmaksajien keskusliitto. On se ehkä vielä isompi porukka kuin nämä, joita mä oon tässä isoiksi nimittänyt, niin työtä tekevien kansakunnan kokoinen. <köhön> Joo, ihan tottahan se näin on. Tämä on kansakunnan kahvitunti tänään on ollut vähän erilainen ja se on, siis saa olla. Tämä voi toteutua monella tavalla. Tässä tapahtui sellainen erikoinen juttu tuossa kymmeneltä, kun tämä alkoi, että tänne ihan toisten tylsien prosallisten teknisten syiden takia ei tullut puheluita ja minä sitten omilla höpinöillä jotenkin siinä aloitin tätä niin pitkästi, että moni on ihan selvästi ajatellut, että pidä tunkki, että jos ei kerto toimi, niin sinne yrittää soitella ja sen sijaan tänne on sitä aika moni ihan selvästi, jotka olisi kyllä varmaan muuten soittanut tänne, en minäkään olisi jaksanut siis yrittää enää puolen tunnin jälkeen, niin on niin laittanut tänne sitten WhatsApp-viestiin ja tämähän kyllä toteutuu ihan Ihan kivasti näinkin. Mutta tänne pääsee nyt taas myös puhelimella. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Ei ole pakko, mutta se on kyllä käytössäsi. Sitten täällä on tota, yksi täti, Aurinkoisesta Turusta laittaa viestiä. En oikein koe olevani osa mitään suurempaa, mutta hetkittäin osa tällaisia pienempiä ryhmiä. Ne on, kyllä ne onkaan kanssa itseään suurempia, ne pienetkin ryhmät. Et töissä osa työporukkaa ja kotona sitten osa kissalaumaa. yes yes yes Aavy-kokouksissa osa sitä porukkaa sitten myöskin ja niin edelleen. Hyvä kissa, kissa, täti aurinkoisesta Turusta. Niinhän se oli tuossa se kappale. Mä vähän yllytinkin tähän, kun oli toi Neil Youngin kuolematon union man. Mites siinä nyt sanottiin se, että kuun joka neljäs... Perjantai aina kokoonnutaan sinne. Niin se taisi olla. Perjantaina toukokuun viimeisenä päivänä juhlitaan Radio Suomen kesäkonserttia Seinäjoen lakeuden puistossa kello 18.30 alkaen. Konsertissa esiintyvät iki ihana Ressu Redford, diskokuningatar Eini ja suomirokin jättiläinen kolmas nainen. Konsertti lähetetään suorana Yle tv yhdessä Yle Areenassa sekä tietty Yle Radio Suomessa. Konsertin juontajina Matti Ylönen ja Hanna Katajarahko Seinäjoella nähdään Yle Radio Suomi. Nyt muuten kuin mainostamaan tässä ryhdyttiin, niin tuona kyseisenä päivänä kuun viimeisenä päivänä perjantaina seinäjoella niin sieltä tulee myöskin kesäradio-lähetys Ja se on semmoinen asia, että Radio Suomessa alkaa alueiden yhteinen kesäradio ihan nyt jo perinteiseen tapaan, niin ensi maanantaina eli kello 14 eteenpäin, useimpina päivinä kuuteen asti, mutta iltapäivä lähetysten kellonaikoina ja juontajana on Anna Sirenia. Siellä tosiaan ollaan silloin myös Seinäjoella silloin viimeisenä päivänä perjantaina mukana ja mukana meiningeissä. Tämä on uutta, uutta Maggie Rogersin musiikkia, tämä Me. Don't Forget Me still trying to clean up my side of the street I can't imagine what would happen cause I'm still acting out of habit Open, dirty words just don't escape my teeth oh but every time I try just a little promise that I'll meet in the middle always find my way back to Close the door, and change the channel. Give me something I can handle. I could a lover for someone that's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till you're next somebody. Oh, but promise me that way. guys she says to god could be a family says he's got the greenest eyes you've ever seen but it's crazy all oh, the days she spends just following him to parties she seems happy oh but that's not love to me oh but every time i try just a little Promise they'll meet in the middle, I'll always find my way back to my feet. So close the door, and change the channel, give me something I can handle. I got her or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays, love me till. Channel. Give me something I can handle. I could love someone is nice to me. Take my money, make my son it, love me till you Don't Forget Me. Tämä on Maggie Rogersin uutta musiikkia. Tämä on joku viikko sitten julkaistu tämän amerikkalaisen artistin uusi levy, joka tätä kantaa koko albumin nimeä, tätä Don't Forget Me. Hän sanoi näin, että halusin tehdä sellaisen albumin, joka kuulostaa sunnuntai-ilta päivältä. Ja kyllähän nyt meneehän tämä nyt tälleen lauantai aamupäivällä Päällä pelkkää farkkia. Ajelu suosikkiautollasi, ei meikkiä, paitsi juuri sopivasti huulipunaa, jotain klassista, mohair viltti ja pulviskiä. No mutta ei ehkä ajaessa. No mikä minä nyt olen sanomaan. Amerikassa on tietysti monenlaista asiat, ainakin puolittain mahdollisia. No täällä on Hanski viesti tähän päivän aiheeseemme, minkä suuremman osa sinä tunnet olevasi ja minkä takia ja onko kivaa. No ei se ollut alun perin tossa, mutta lisäilen tänne tämmöisiä, kun tänne on tullut niin monenlaisia viestejä. Täällä on, ei ihan firman logo, mutta puolustusaatteen asialla 34 vuotta ja kolme kuukautta. Joten täällä on siis puolustusvoimista eläköydytty ja täällä on hieno kuva Olkavaarressa. Aika hyvän kokonen on myöskin vaakunakuva leijona siinä tallaa käyrää miekkaa. Pro Patria lukee yläpuolella ja EVP alapuolella lukee. Nyt työskennellään koululaitoksessa. Tässä sanotaan myöskin, että mulle saa soittaa. Eikö soita? Me emme soita. Teille soittakaa te meille. On se kuitenkin se juttu. <laughs> Joo, mutta tota, numero tulee tässä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Maa- ja kotitalousnaiset ja kamarikuoro Sonore ovat minun yhteisön. Voimaa ja yhteisöllisyyttä antamaan tämä Marjan viesti. No kuorohan on yksi semmoinen, eikö, eikö olekin. Hyvä kun muistutit, että, muista, että olin totakaa älynnyt itse sanoa ollenkaan, kun lähdin kuvittelemaan näitä. Mutta eihän mä muutenkaan poiminut, kun se on muutamia ilmeisiä. Ja sitten niitä on sen jälkeen, kun lähti tänne tulemaan, että mihin nykypäivänä niin tässä kukin... Tuntee kuuluvansa, niin niitä, on, niitä mahdollisuuksia on siis sitten paljon enemmän kuin olisin yhtäkkiä ajatellut. Kaksi kummityttöä. Minulla täällä sanotaan, toinen Zimbabwessa, Afrikassa ja toinen on Siilessä. Koen kuuluvani auttajiin. Ja tämä on iso ryhmä. Ja tähän voi todella kuulua ja tuntea tiukasti kuuluvan. kaikki äh, auttamistyö, vapaaehtoistyö, kaikki järjestöjenkin kautta auttaminen, tarkkanahan siinä saa tietysti olla, että mihin se raha menee ja kuinka tehokkaasti. Totta kai, koska järjestöjä on paljon. Kuulun, tässä on myös oikein hyvä, hyvä lista, kaverikoiriin, kehätoimitsijoihin, työporukkaan totomyyjiin, luovuttajiin, verenluovuttajiin, sienestäjiin, marjastajiin, lintubongailijoihin ja koiraharrastajiin ja hevosharrastajiin, joo. Toi kehä kehätoimitsija oli hieno tuolla mukana tuolla, se toi, toi lisäväriä lapsuuden ystävinä vuodesta 1957, siis 1900, hiekkalaatikko kaveriudesta. Se alkoi ja jatkuu yhä. Nyt eläkeläisenä kahvitellaan muutama kerta vuodessa. Meitä on neljä aivan älyttömän hienoa ja arvokasta. Ja väittäisin, uskallan sanoa, että varmasti harvinaista myös, että siis hiekkalaatikolta asti on tunnettu tätä tällaista toveruutta ja edelleen yhteys säilynyt, niin onpa hieno juttu. Kuulun onnellisten isovanhempien joukkoon. On tilanteita, ettei isovanhempia auteta lastenlasten lasten elämään, ja on ihmeekseni isovanhempia, jotka ei itse halua olla lastenlasten lasten elämässä. No joo. Mutta minä olen onnellinen, rakastettu ja rakastava mumma Pohjanmaalta. Tiesithän, että Pohjanmaalla asuu viisaus, Vanhoos, akoos. Joo, se on ainoa, missä se uskaltaa sanoa, koska nämä termit menee nimittelyksi heti, kun lähdetään sieltä eteläväksi. Mutta täällä on se juttu, että Etelä-Pohjanmaalla, joella ollaan koko radiosuomi silloin perjantaina viimeinen päivä tätä toukokuuta. Kyllä se kantautuu seuraavaan päivään, eli myöskin seuraavan päivän lauantain kansakunnan kahvituntiin. Silloin kyllä puhutaan näistä alue- ja heimo eroista Naisiin ei voi pieni poikanen luottaa. Me suureni kevän pieni sydämen tuotta Mutikkuna tuijotat kai pienikin poika illoisa. Sieltä katsoo pinge Katso vain. Hän on naisista kaunein, minkä tiedän, myös pienet rinnat prinsessallani siedän. Hattu on, moitteeton ja hyvä myös rytti vartalon, ruudun takaa prinsessa katso vain. Jokaen nukkeen koristeltuu ruudun takaa tyttöni toinen vel. Täällä someri badding somerioki, ikkunaprinsessa siinä. Joo, täällä huomautetaan, että sullahan oli ne muurahaiset itellä esimerkkinä. Ja tämä viittaa nyt tuohon tuolla Facebookissakin, instassa pyörineeseen videon bätkään, missä ihmettelin sitä muurahaiskekoa ja sitä sanoin nimenomaan, että näähän jonkun suuremman tehtävänsä ja merkityksensä Ajamina siellä touhottavat ja rakentavat ja kipittävät pitkin sitä havupeitteistä pesän tai mikä se on, keon pintaa korjaamassa näitä. Silloinkin oli satanut niin edellisen yön sateen aiheuttamia vaurioita. Että sehän on semmoinen muurahaisvaltakunta, mitä yhdistää sitten näitä vielä toisiinsa, niin nämä tällaiset kulkuväylät on olemassa niissä kulkuväyliä, polkoja ja jopa tällaisia yhdyskäytäviä siellä saattaa, saattaa olla. Ja siellä on selkeitä rooleja, niin tuleehan siitä vähän tuonne ihmisyhteisö mieleen myöskin vaikka erilaisia olijoita, toki ollaan tämmöinen laajennettu perheyksikkö, missä ne on huipulla siellä ne kuningattaret, jotka ovat eräänlaisia konsernin johtajia. Ja tota, jos nyt ajatellaan, että se yhden tämmöisen työläismuurahaisen elämä, ei olekaan kauhean merkityksellinen, niin kyllähän ne nyt yhdessä saa aikaan, isoja asioita aikaan. Joo. Täällä oli aiemminkin joku tällainen viesti, missä sanottiin, että se keko on vain osa sitä. Oli nähnyt tuon saman videopätkän ihan selvästi tämä, joka kirjoitti sen, että sehän jatkuu sinne maan alle. Niin kuin käytävien ja kammiotilojen labyrinttinä se Keko, että se maan päällä oleva osa on, on niin oikeastaan vain se osa siitä. Kyllä, kyllä, sen mä muistan, että jostakin, että niin nehän on yleensä ne siellä pinnalla olevat työläismuurahaiset, niin nehän on näitä naaraita yleensä. Ne rakentaa ja siirtää kuningattaria ja toukkia ja munia sopiviin paikkoihin siellä. siellä siellähän on, jos tulee semmoinen mielikuva, että kaikki muurahaiset koko ajan tekee töitä, kun katsoo sitä keon, Kuhinaa, niin siellä sisällä on kuitenkin paljon sellaisia muurahaisia, jotka ei oikeastaan nyt sillä hetkellä tee oikein mitään. Mä jo vertasin ihmisen tuohon yhdyskuntaa tätä äsken niin, että siitä sen enempää. No, täällä Ari laittaa Joensuusta WhatsApp-viestiä. Perhe on se eka Seurakunta puolue antavat merkitystä. Yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas. Tuttavilla on esimerkiksi kamera naiset. Eniminen porukka on nukketeatteriporukkaa ja kuorot, niin ne on elämän voimaa jakavia yhteisöjä. Kyllä, nämä tuntuu ihan todella niin merkittäviä olevan. Ja täällä myöskin maalataan sitä, täällä on muutamakin viesti, missä, missä kerrotaan, että se on laajeneva kehä tämä, mihin kuulutaan. Et ensin kuulutaan siihen perheeseen ja siitä alkaa tulla sitä opiskeluporukkaa, koulumaailmaa, sit tulee sitä työ. Elämää, ja se laajenee ja laajenee. se varmaan tosiaan nähdä noin. Sitten täällä huomautetaan, että ei kaikki ryhmiin ryhdytä, joihinkin vaan synnytään, kuten saamelaisuuteenkin. Kyllä, kansakoulussa opeteltiin vielä 60-luvulla maakuntalauluja. Muistan jo silloin ihmetelleen, että minkä takia Uudenmaan helmi kirkkahin Suomen kruunussa ei sytyttänyt minussa suuria tunteita kuin Helsinki kuitenkin. On uudella maalla, eikö vaan? Kyllähän se näin, näin se on ihan ilman muuta. Mutta helsikiläisessä ei siis tämä maakuntalaulu Uudenmaalla ole <num> herättänyt niitä joo, kotiseututunteita. Ehkä me monennen polven stadilaiset ollaan jo niin pitkään saatu veren vahvistusta riittävän useasta maakunnasta, että me vaan dallataan linjoilla tai budjettaisiin katolla tai nautitaan rintama-miestalon rauhasta maunnevalla ilman suurempia. Kotiseututunteita. Voi se olla, että te olette tosiaan jo tämmöisiä kosmopoliitteja. Murrosikäsenä 70-luvulla oli kuulia kävellä keskustassa avojaloin. Se synnytti kantapäiden kautta tunteen kuulumisesta tähän suureen, kauniiseen, moniilmeiseen kaupunkiin. Tämä on kyllä hieno. Helsinkiläisyyden toivoisin myös edelleen olevan suvaitsevaisuutta muunlaisuutta kohtaan. Riittamummi, Munkasta, Haagasta, Kaarelasta, kirjoittaa näin ja vielä tällaisen loppukaneetin laittaa tänne, että elämä on hyvää ja vapaata myös täällä, eikä vain maalla on vieraana vahvan paluun Kukatsinkulaan musiikkimarkkinoille tehnyt poptähti Kasmir. Nyt vedetään niinku mutkia suoraksi, pahtelut kaikille, mutta toi genre nyt ei ehkä loista muistettavilla kertosäkeistöillä tai teho niinku tehosävellyksillä, vaan enemmän siinä fiiliksessä ja estetiikassa. Ja lumottu apina yhtiöstä tunnistettava toukokuun Tuomas, eli Tuomas Pihnala. Kirsikkapuutin kaikki, niin liikutaan niinku toukokuun kulmilla justiin ja se passaa mulle kyllä kivasti. on. Radio Suomessa ja yle Areenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Tänäänkin siis kello 13 jälkeen siellä siis on Palu singlen julkaisu Kasmir, sitten siellä on tuo Leila Lautamaja, joka on siis folkmuusikko, sitten siellä on tuo disco Lumotun Apinan Tuomas Pihnala, ainakin mun nyt tietojen mukaan, niin tänään, tänään äänessä. Joo, Hekuli laittaa viestiä, että minä kuulun rumpaleiden jaloon veljesliittoon ja nautin myöskin bändissä, kovalla P-lähe, bändissä soittamisesta. Kyllä minäkin pari rumpalia tunnen tai ainakin olen tuntenut, mutta minähän lähetänkin tässä nyt terveisiä tämän seuraavan levytyksen rumpalille. Äitikin vaan, ovaamalla hankkii nyt elatustaan. Oppia saanut isä vaan ei. Tekee pientä kauppaa, hän janoisille pimeän pullon veen. Menneisyyden vangit siinä. Tarina, jota tallataan leima otsassa eteenpäin. Mä sanoin, eikö tästä ollut jo puhetta, että jos on joku vähemmistö, niin siinä väännetään oikeuksista. Eikä tarvita kuin muutama pilaamaan maine, niin sitten eletään aina sen semmoisen stereotypian kanssa. Siitähän toiki tavallaan kertoo tämä. Varkaat kulkurit. Joopa, joo, tähänkin täällä tuli pari viestiä, kun siitä, siitä jotakin sanoin. No sitten... Jos johonkin sanon kuuluvana, niin voisin sanoa radanvarsijuoksijoihin. Joka aamu kuuden jälkeen lähden juoksulenkin, joka menee radanvarsitietä. Että onko se nyt sitten huolto tie? Saattaisi, saattaisi hyvinkin olla. Tässä on yöjuoksija on ilmoittautunut, nyt on myöskin radanvarsijuoksia. Ja kyllä, tossa kytkeydytään johonkin suurempaan. <laughs> ja ilman muuta. EVPstä tulee tämä vitsi, että onko se tota niin elää vaimon palkalla vai miten se oikein menee. Kyllä se on palvennut, mutta joka tapauksessa niin tämä on tätä vanhaa kotimasta klassista. Meidän perheessä synnyttiin palokunta perheeseen, laittaa Henri. Vaari on ollut mukana, isä on vieläkin ja minä aktiivisesti mukana hälytystehtävillä ja viikkoharjoituksissa. Näin Vihtijärvellä. On varmaan vapaa-palokunta meininkiä siipikarjanhoitajiin. Toisin sanoen olen hunajan tuottaja. Kyllä, maailman pienimpiä siipiä, mitä karjaan tulee. Joo, täällä on myös Vesan viesti, että olemme kaikki osa luontoa. Se onkin tullut tänään muuten monta kertaa esiin. Hyviä aiheita keskusteluille. Olemme kuin osa palapeliä. Jokainen pala on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Autistinen lapsi antaa paljon ympäristölleen, vammastaan huolimatta tai siitä johtuen. Tässä on varmasti omakohtaista. Katsokaa peiliin ja pitäkää siitä, mitä näette. Tämä on Vesan hyvin terveellinen viesti tähän kohtaan. Joo. Moi taas, kansakunnan kahvituntia. Samuli. Yksi yksikkö on oma napa, johon kuuluu halusipa tai ei. Sitten on puoliso. Puolisko, sanotaan myös tässä. Perhe, jälkikasvu, mikä niitä on siunaantunut tästä, kun lähdetään laajentamaan. No niin, tämä laajentamisen ajatus on myös tässä viestissä. Niin yhteisöjä on itse kullakin lukematon määrä Työporukat, eläkeläiset päiväkodit, seurat, kerhot, Uusimaa, Etelä-Suomi, Skandinavia, Eurooppa tai Pallo tai eliöyhteisön näkökulmasta kaikkien eliölajien kokonaisuus unohtamatta tilastotieteilijöitä, kun kalluppeja tehdään tai luokitellaan kansaa tilastollisesti. Sukupuolet, ikäryhmät ja vaikka mitkä ryhmät. Toisaalta kuulutaan myös aurinkokuntaan ja joku lainausmerkeissä Viisas on lausunut, että jostain päin löytyy vastaavaa kuin tämä meidän porukka Telluksen tallaajat. Että niin, että löytyisi. Joo, no tuo menee sitten spekulaation puolelle, sanotaan tässä viestissä, ettei ehkä oltaisikaan uniikki yhteisö. Aihe on aika laaja. Kaksi tuntisellesi, hyvää viikonloppua. Tämä on koden viesti. Joo, ei tässä aina ehditä, kun hyvä, kun alkuun päästään ja raapastaa pintaa. On olemassa sellaisia aiheita, jotka on toki niin toivottoman tai siis liian valtavan laajoja ilman muuta. Joo, kyllä, kyllä. Tästä, tästä suomalaisuudesta täällä on myös tätä, että Suomen kansaan kuuluminen on yksi tämmöinen monimutkainen asia, niin se, niin se nyt ihan selvästi on. Tuossa viime vuoden syyskuussa niin erään puolueen kansanedustaja herätti kohua, kun perusteli tuota uutta valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa jotenkin siis sillä, että, että Eihän suomalaiset voi olla rasisteja, koska suomalaisia pidettiin 1900-luvun alkuun niin eräänlaisina aliihmisinä maailmassa, maailmassa. Tästä esimerkiksi yksi tällä tunnettu juttu on, että suomalaisia luokiteltiin mongoleiksi, mikä on tietysti kyllä erehdys. Enkä mä tiedä, kyllä kai ihminen mongoli saa olla, ei siinä mitään, mutta kyllähän se aika lailla loukkaavana on koettu täällä. Ehkä siksi, että ei me olla. Joo. Mutta onko meitä kutsuttu joskus oikeasti pohjoisen N, niin sitä on aika hankala osoittaa. Joku tietysti on voinut kutsua, mutta noin yleisesti. Tämä tuli mieleen tässä, kun Sami Eerola täräytti tämän erittäin vakuuttavan läpikäynnin tämän erään kansanedustajan eduskunnan pöntöstä käyttämästä termistä ja sen historiasta. Tämä on tota Facebookin palstalta tietokirjojen ystävät. Sanoisin, että kannattaa käydä... Tsekkaamassa tässä viitataan kirjaan Mongoleja vai Germaaneja. Tämmöinen kirja on julkaistu. Siellä on monia eri tutkijoiden artikkeleita tästä meidän niin hienosta parjatusta ja rakkaasta suomalaisuudestamme. Suomalaiset ovat pohjimiltan roistoja. Ne valehtelee varasta ja roskapuistoja on joukko turhanpäiväisiä surkimuksia, jotka päättömästi hittelevät ilman suksia. Suomalaiset syö halpa halpaa lenkkimakkaraa, juo päälle piimää maitoa ja keskikaljaa. Ne näyttää aina epäsiisteltä ja rumilta, ja saunankin ne varastivat ruotsalaisilta. Suomi suomalaista, kyllä se sen sietää, se typerä ja laiska on ja itsekin sen tietää. Aukussätin lyö ja suomi suomalaista, Silmä silmästä ja kaksi parhaista. Suurin osa suomalaisista on homoja. Ne aina matelee ja neuristelee pomoja. Ei niillä ole sisua ei selkärankaa. Ja kun ne kävelee, niin kädet maata hankaa. Jos suomalainen koittaa, itse sivistää. Heti kohta alkaa sillä päätä kivistää. Seura-apu alipi ja seitsemän päivää. Siinä kaikki mitä suomalainen käsittää. Suomi suomalaista, kyllä se sen sietää. Se typerä ja laiska on ja itsekin sen tietää. Haukussätin lyö ja Suomi suomalaista. Silmä silmästä ja kaksi parhaista. No suomalaisen huumori on luku sinänsä, se siinä vasta näyttää todellisen minänsä. Rumia sanoja pissaa ja kakkaa, nehän aina suomalaista naurattaa ei lahjakuuksia, vain pikkusieluja ja laumaturakaisia. Jos joku jotain yrittää ja muille kertoo sen, niin joku toinen heti vetää maton alta jalkojen. Suomi suomalaista, kyllä se sen sietää, se typerä ja laiska on ja itsekin sen tietää. Haukussakin lyö ja suomi suomalaista, Silmä silmästä ja kaksi parhaista. Suomi suomalaista, kyllä se sen sietää, se typerä ja laiska on ja itsekin sen tietää. Haunussakin lyö ja suomi suomalaiset. No, tapaus Lindell teki tämä 90-luvulla tämän, 90 tämän kappale osahan tuosta sillä tavalla vanhentunutta, että onko enää poliittisesti korrektia kaikin puolin tuokaa, mutta siinä se nyt tuli soitettua kansakunnan kahvitunnilla. Tänne on laitettu pariin kertaan myöskin hullun paperit. Täällä on kuulun onnelliseen porukkaan, jolla on hullun paperit ihan allekirjoituksena sitten tuolla luovuttajat käsittääkseni ja tämähän on semmoinen seinälle, kiinnitettävä, arvovaltainen, virallisen näköinen plakatti. Mä oon kyllä nähnyt näitä, näitä ennenkin. Onneksi olkoon vaan, kyllä. Ei sota turhaa kenellekään tietenkään anneta. Tämän ohjelman kuuntelijatkin vuodostavat yhteisön. Tämä on Tapsan viesti ja se on, on hieno viesti myös. Ja mä oon ihan samaa mieltä, tämä on kyllä tosi hieno. Tämä on Timo laittaa, just laittanut samanlaisen, että joka lauantai tunnen kuuluvani kansakunnan kahvitunnin kuuntelijoihin. Se on arvokas asia. Saamme siis jatkaa. Handen viesti taas on, että samasta tähtipölystä me ollaan kaikki luotu, että, että näillä mennään. Sitten mihkäs mä nyt kadotin. Täällä oli myös tällainen, että minkä takia tää on tämmöistä yksinpuhelua tällä kertaa. Joo tässä. Onko Helle uuvuttanut soittajat? Eikäkö? Tässä nyt oli pieniä teknisiä haasteita ja hankaluuksia. Niin täällä odottelenkin, että lähetys loppuu, niin pääsen uutisten aikana. Ruuvimeisselin kourassa jo valmiina hyökkäämään näitä aparaattien kimppuun. Tällaista sattuu, mutta en se nyt mitään. Konstit on monet. Kaisi nyt kerran tälleenkin. Ja sitä paitsi tämähän loppuu. Ihan kohta palataan paremmalla onnella. Ensi lauantaina kello 10 uutisten jälkeen taas kanssa kansakunnan kahvitunnille. Niin, että jos ei yhdellä tavalla, niin toisella sitten. Markus Turunen jatkaa Radio Suomen päivästä tuossa. Uutisten ja urheiluradion jälkeen ja levylautakuntaa tulee ja enskaa eli entisten nuorten sävelahjaa sitten kello 15 eteenpäin siellä. Jyri Kata ja Rahko. Minä on Aaltusen Samuli ja toivotan oikein hyvää helteistä lauantaita ja viikonloppua. Missä nyt hellettä on, ymmärrän kyllä, että, mutta sinne toivotan missä sitä on. Joo. Kuunnellaan nyt sitten vaan taivasta ja sitten uutiset kello on kohta 12. Moikka! Vai onko vuorottelu vapaallaan? Samaan aikaan sekä alla, että Jumala Mä en avaa ovea, Siellä väijyy tulevaisuutemme historia Enkä maton alle kurkista Sinne lakaistu on viaton maailmasta, mut voinhan rukoillaan. Onko siellä ollut sopivasti sotaissa vai onko rakautta ilmassa? Sehän keksitty on siellä Hallibudissa. Onko paha saanut palkansa, kun hyvä myynyt on jo sille omat kasvunsa? tai peili kuvan saa. Niin kuunnellaan vaan taivasta se vaikei vastaa.